بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين <تصفيق> والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام تسليما كثيرا لك نزم الله الله سبحانه وتعالى إليك الصلاة والسلام ونشك بسانيك الله ومينيك محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم na njegove častne ashave i sve koji slijedi pravi putu sudnjega dana. Hvala Allahu Đelešanovu, na ovoj večera smo sa hadisima Allahu Osanika i Sarat Osarab, odnosno sa njegovim ashabima, plemenitim i ashabima, o kojima govori poglavlje, o njegovim odlikama, s da je rekli smo poglavlje podugo nastojećemo da se kratko zadržavamo kod svakog hadisa, ako, ako postoji potreba zatim, tim, jer svaki od ovih hadisa govori konkretno o nekim odlikama El-Azhaba, a ne imamo dovoljno vremena da govorimo jel, o njihoj biografiji, njihovim drugim zastogama. Večerašnji hadis je 1687. hadis i govori o odlikama Džakara uh, ibn-ebu Taliba i, i Esme Omejsovje Kčeke, I govori o odlikama ashaba koji su učinili hijjru, jer koji su bili na toj lađi kada su učinili hijjru Abesimu. Kaže mu, Musa radi allahu je rekao, doprla je do nas svijest o hijjri Allahov poslanika dok smo bili u Jemenu. Uputili smo se kao muhađiri ka njemu. Ja i moja dva brata. Ja sam bio najmlađi. Jedan se je zvao Ebu Borde, a drugi Ebu Rohin. Ili je rekao od mog naroda je bilo 50 nekoliko, ili je rekao 53 ili 52 čevrka. Ukrcali smo se u Marađu koja nas je povezla do Neđašije u Abesiniju. Sreli smo se kod njega s Džaferom ibn Abi Talibom anhu, i njegovom skupinom, to jest oni koji samim učinili viđu, jeliko? Džafer je rekao, Allah u poslanih sallallahu alaihi wasallam nas je poslao ovdje, to jest u Abesiniju, i narijedio nam da se nastanimo. Zato budite s nama. Ostali smo s njima sve dok se svi nismo vratili. Svi smo se sreli s Allahom i poslanikom alaihi sallallahu alaihi kada je osvojen hajber. Svima nam je poslanik alaihi sallallahu alaihi wasallam dao ratnog, dio ratnog plijena ili je rekao dao nam je od njega, A onima što nisu učestvali u osvajanju, Hajbera nije dao ništa. Osim onih koji su bili u našoj lađi i Džafera i onih koji su bili s njima. s njim. Neki ljudi su nam prigovarali, govorili, mi smo vas pretekli u Hidžri. Ušla je Esma, Gomesova čerka, a ona je s nama došla posjetiti Hafsu, poslaniku u salalave seleme suprugu. I ona bila učinila hijžru kod neđašija sonima koji se učinilo učinili abesiniju. Potom je Omer radijelovangu došao kod hafse, dok je Esma još bila kod njih. Kada ju je ugledao Omer, pitao je ko je ovo. Rekla je Esma, umejsovak čerka. Omer je rekao ovo je abesinjka, to je su pitao je da li je ovo abesinjka. Ovo je more, more plovka. Esma je rekla da. Omeri potom rekao: "Mi smo vas pre, pretekli u hidžri i zato imamo kod poslanika Leila, tos nam daje pravo od vas." On nije bila svađa, ovo je bilo nako više dobro namjerno da kažemo prebacivanje isticanje ona odlika. Kaže naljutila se, izrekla teške riječi. Omeri griješiš. Tako mi Allah, bili ste sa Allahim poslanikom Ali i oni hranio vaše gladni i savitovo neuki a mi smo bili u državi ili dalekoj i mrskoj zemlji u Abesini. A sve to bilo je u ime Allaha i iz poslušnosti njegovom poslaniku, alaih sala tu osam. Dakle mi Allaha, ja neću ništa jestiniti piti, sve dok ne kažem Allahom poslaniku, alaih sala tu osam, šta si rekao. Mi smo bili matretirani i živjeli u stravu. To ću spomenuti Allahom poslaniku, alaih sala tu osam i pitati ga. A tako mi je Laha, ja ništa neću slagati, niti iskriviti, niti dodati na to što si rekao. Kada je poslanika došao, ona je rekla Laha oposlaniće, Omer je rekao to i to. A rekao je da su oni, da imaju prednost, odnosno da su, da su ih pretekli u hijđri, da je to njihova odlika. Jer oni koji su, koji su ostali abe sine, oni kasnije su se vratili i nisu učinili hijđru sa poslanikom alejsa la odma kaže poslanik alejsa la tu as rekao on kod mene nema veće pravo kod vas to je što namo radila on i ostali ashabi imaju nagradu jedne hidže a vi putnici lađe imate nagradu dvije hidže i to je ta znači odlika koja se spominje ovdje vezana za Džafara ibn Taliba i Esmu bin Rumais kćeru Meisu Oni ashabi koji su jeli, bili prisiljeni i primorani da čine hijđru u Abesiniju, kasnije su je pridlužili poslan Nikova Isl. Vrsl. Medini, jeli, kao što vidimo, oni su imali nagradu dvije hijđre, jer su dvije hijđre učinili. Kaže ona, videla sam Ebu Musa i putnike lađe, kako mi u grupama dolaze i pitaju me o ovom hadisu. To je svi koji su bili na toj lađi jeli, na tu putu k'Abesini, Na ovom svijetu ništa je više nije radovalo, niti je bilo veličastvenije od ovoga što im je rekao Olao poslanih s.a.v. Prenuse bubude da je sma rekla, vidjela sam Rebu mus, Musa kako traži od mene da mu ponovim ovaj hadis. Znači je hadis prije svega govori ne samo o vrijednosti Džafre Mir Miltarbe, ne govori i ove sahabi kjeres mi i bintu mes, nego govori o vrijednosti <tip> svih ovih koji su učinili hiđinu Joabe Sinju i Umedinu. Iako su se neki pripravljeni te kasnije kada je, meka, je li, kada je Meka osvojena i nakon toga je još nije bilo hiđrnjom jedinu, kao štaže poslanika to je sada da e, nema hiđrne nakon osvojenja Meke a ostaje e, džihad i nijed Sljedeći hadis govori o odlikama Abdullaha ibn Džafara ibn Amir Taliba Jeli, a oni je sin, jeli, kao što smo rekli, e, ovog prethodnog ashaba kojeg smo spomljali, Džafra ibn Abin Talina. Kaže Abdullah ibn Džafra i rekao, kada bi se posadnjih vraćao s putovanje, mi smo ga dočekivali, rekao je, Uzi, uzimao bi mene Hasana ili Hosejna. Jednog bi nosio na prsima, drugog na ređima, sve dok ne bismo ušli u medijem. To su bili pričaci Abdullah ibn Džafra jer bili su učinani sa Hasanom Husseinom i poslanika da je iz Sarat i je kao djecu je li, bolio i poštivao. To je bila jedna od odlika vaba poslanika da je iz Sarat Vesena da je bio prema svima blag milosti. Nije zapostalio nikoga, ni, ni starije, ni, ni ni mlađe, ni omladinu, ani djecu. A ovaj, kao što smo vidjeli, Abdullah ibni Jafar je u stvari dijete od njegovog, od njegovog Amidžića, a Jafar ibni Abir Talib bi je Amidžić je laha poslanikar i sr. <toslana> Abdullah <toslana> ibni Jafar je rekao jednoga dana mi je laha poslanikar i sr. V.S. stavio na jahalicu iza sebe i rekao mi nešto tajno, to ne želim ispričati nikomi. Ni samo se ja lu pametarno da pronađem da ne spominje se šta mu je, ovaj, to rekao i šta je, šta je ta tajna koju niko mi ne želi ispričati. Uh e, odlike Abdulaha ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu. Uh e, Abdulah ibn Abbas, jedan je od najpoznatija sahabah Allahu poslanika reyselatuselam. Isto tako on je znači, isto bio amirul mu'minin Allahu poslanika reyselatuselam. I ono koje ćemo najproznati jeste da je bio među najvičenijima shabima. Jedan od shaba koji je e, dobro poznavao i hadis odnosno i sunneta, lama poslanika, reislava tl'sanam Kur'an, i jedan od shaba koji je prenio velike boje hadisa. I e, nakon nebohorijere je li jedan od shaba koji je prenio e, najviše hadisa, lama poslanika, reislava tl'sanam. Kaže Ibn Abbas radijallahu manhu, prenosi da da jednom poslanik ali je salatu se otišao da obavi fiziološku potrebu pa samo mu stavio vodu za abdest. Kada je izašao rekao je koje ko je ovo stavio, to je pripremio mu vod za abdest. A u Zuhiru ovoj predaj stoji, rekli su, Ibn Abbas, poslanik salatu osallam, gdje je rekao Allahu podarimo razumijevanje u vijetu. Allahu podarimo razumijevanje u I to je taj hadis i poslaniku alihi suratu wassalam dova koja, koja smo rekli da da se uslišava, da se prima kod Allaha subhanahu wa ta'ala i zato Ibn Abbas bio jedan od ashaba koji najbolje je najbolje razumio tekstove Kur'an i suneta. Ne samo što je poznao sam Kur'an sam sunet materiju, nego je bio jedan od ashaba koji najbolje je najbolje razumio i shvatao Kur'an i Hadis. Podlike Abdullah ibn Omer. Abdullah ibn Omer, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mesut, kako govoriti kasnije govoriti, to su ashabi koji su se, kažem, posebno isticali u prenošenju hadisa i bili su među najbolje učenim ashabima, među koji su najbolje poznavali samo značenje i poruke poslanikve ali se rati osna hadisa. Kada tuhaj govorio da je rekao dešavalo se za života lavo posanika i selatvrsan da neko ispriča Alahu posaniku i selatvrsan san koji bi sanjalo. Zato sam poželio da nešto sanjam, da to ispričam Alahu posaniku i selatvrsan. Kada sam bio mlad i neožen, u vrijeme Alahu posanika i selatvrsan slavao sam u džamii, jednom sam usno vidio da su me dva meleka uzeli uzela i odvali me u vatru. Vatra je bila kao ozida, ozida bunara, a imala je nešto kao dva roga, slično zidovima bunara gdje se stavlja Kanta za vađenje vode. U njoj sam prepoznao neke ljude. Počeo sam govoriti, utječem se Allahu od vatre, utječem se Allahu od vatre, utječem se Allahu od vatre. Njih dvojica, njih dvojicu je sve u drugi meleki i on mi reče, ne boj se. Tad je sam sam ispričao Hafsi. A ona ga ispričala Allahom poslaniku, sallam, pa je rekao divan li je čovjek Abdullah samo da još planja noćni namaz. Divan je čovjek Abdullah samo da još planja noćni namaz? <kuh> Selam je rekao Abdullah je nakon toga vrlo malo spao noć. Vidimo ovaj hadis, je li čudan hadis, koji je poslani kada je srlata Veslana protumačio kao da je Abdullah ibn, Abba, da je Abdullah ibn Umar e, dobar i česti čovjek, samom mu još hvali da klanju noćni namaz. Hvali mu ta vrdina i ta odlika da planja klanja noćni namaz jer je noćni namaz odlika e, bogobojaznih i Allahom bliskih. Pa je Abdullah ibn Umar nakon toga je klanjao e, veći dio noć i uglav malo je spao. San je nešto posebno, je li san koji, se, koji sanja vijednik i koji mu Allah djeluje šanogu, je li, uh, ukaže, pokaže, je nešto posebno što može snažno djelovati na čovjeka. Uh, snovi su često mijenjali ljube u pozitivnom smislu. Znači, kada Allah suhanu vata'ala uh, nekome želi hajar, odnosno kada vidi da u njegovom srcu ima čistote i dobrote, Allah mu da ne san kao neki šaret pokazatelj da mu to bude jel, prekretnica u životu ili, ili nešto što će biti e, uzrok njegove promijenje, da se pro, čovjek promijeni na Zato su s od Allah subhanahu wa ta'ala, to, su to je blagodat i to je dio objave koji ostao na zemlji, 46. dio objave kao što se navodi jel, u hadisima koji je ostao na zemlji koji mogu imati e, iskreni vrijednici. samo od Allah subhanahu wa ta'ala je, znamo da je u prvi šest mjeseci objave da je postali kalefurator sa nam e, obje ubio putem sna prvih 6. siječ zato je to je 46. dio 23 godine ali objava je trajela to je 56. dio e, poslanstva, odnosno obje 66. dio obije odlika Abdulaha ibn Zubena da Josmu zaborio spomenti znači Abdulah Abdulah ibn Omer je e, si Omer ibn Khattaba halifej, drugog halifej, dovoljna mu je ta vrijednost da je sin tog velikana od ashaba i da je da je bio odgajan u takvom ambijentu i od takvog, takvog je li Allahog Allah. Odlika o, Abdullah ibn Az-Zubaira, Abdullah ibn Abim Mulejke prenosi da Abdullah ibn Dža'fakr pitao ibn zubaira sjećaš li se kada smo ja, ti i ibn Abbas, dočekali lao poslanika ali i salatu vselam, a Zubayra, Ibn az rekao da na si ponio a tebe ostavio. Euh. Oi, ovaj hadis govori je isti kao i kod onog prvog hadisa kod Jafera, Abdullah ibn Jafer ibn al da je Poslanik kada je selat svelan rekao da sahabaci su bili djeca i ovaj, onako uh ne odrasli da ih je Poslanik alejhi salat uh, uh, da da su gledali čekivali na, na ulaz Medine da se on s njima jeli druži određeno vrijeme, da ih je nosio uh, milovog tako dalje. Odlika Abdullah Mesuda. Abdullah i Mesuda radijallahu je rekao, kada je objavljen ovaj ajet, lejisa leleli na amenu wa aminu salihati džunahom ta'imu ili ametakav wa amenu, onima koji vjeruju i dobro dela čini, nema nikakva grija u onome što oni pojeduju i popiju kada se klone onoga što im je zabranjeno. To do kraja ajeta, ovaj ajet do kraja glasi, Onima koji vjeruju i dobro dela čine nema nikakva grijeha u onome što su oni pojeli, popili, prije zabrane kada se kone onoga što im, što im je zabranjeno. I kad vjeruju i dobro dela čine, zatim se Laha boje i vjeruju i onda se grijeha kone i dobro čine. Allah voli onih koji drugima dobro čine. Znači kada je objavljen ovaj ajed, Allah oposlanika nekih sallat v'salam mi je rekao, kaže Abdullahi mesur, rečeno mi je da ti pripadaš toj grupi. Naci putem objave je je obaviješten da dolaj mesu pripada ovoj grupi koji, koji se spominjamo u Kuranskom ajetu. A to su oni koji čini dobročinstvo drugima. To su oni koji čini dobročinstvo drugima. Ebu Musa radijalulahu ve rekao stigli smo ja i moj brat Izmena i kada smo došli Smatrali smo Ibn Mesud da je njegovu majku porodicu Allahovu poslanika i s.a.v. Bog njegovog stanu dolaska i druženja s njima. Čovaj hadis nam govori o tome da je Abdu'l-Masud i njegova majka da su bili uh, vrlo često uh, uz, u društva Allahov poslanika i s.a.v. da su ga često posjećivali. Ebul Ahvez je rekao, bili smo kućem Musa s nekim Abdu'lahu prijateljima, gledali su nešto o Musa, Abdullah je ustao pa je Ebu mesu rekao ne znam da je alahu postanik aleh selat prosela ostavio za mene znanije ono me što Allah objavio od ovoga što je ustao Ebu Musa je rekao kad si to ve spomenuo pa on je prisustvovao kad smo mi bili odsutni i njemu je dava davano dopuštenje onda kada je nama uskraćivano to jest ulazio u ovaj dok kod posanika aleh selat prosela onda kada niko drugi nije mogao da uđe Evo jasno govori da je često bio zalagoh poslanik Alexa, to kao i Abdullah ibn Abbas. Tako da i Abu Huraira dela čana. Zato su i prenijeli najviše hadisa, jer su bili najčešće poslanikom Alexa, zato i zato su najbolje poznavali, najviše poznavali značenje Kur'ana i značenje hadisa. Abdullah ibn Mas'ud radijalallahu anhu je proči od meni ja vrol je te bi magalla yom ona iko nešto utaje donije će na sudnji dan to što je utajuo to je, je sura kaže zatim je upitao počim kiranit hoćete da vam proučim proučio sam pred Allahom i poslanikom a ne selat 870 i nekoliko sura Ashabi Allahu poslanika alejselatu vesselam znaju da sam ja najznaniji u Allahu knjizi a da znam da i ko znani od mene otišao bih do njega. Šeki koji je rekao sjedio sam u društvu Muhamedaovi alejselatu drugova i nisam ni jednog čuo da mu je nato odgovorio ili da mu znači, je to zamjerio. Naći ovo još jedan hadis koji potvrđuje da dulaj Vesud prije svega najviše poznavao Kur'an. Je kako on sam kaže za sebe Da nije ima nijednog ajata, da ne zna gdje je objavljen, povodno čega je objavljen ili kada je objavljen, to je sam za sebe govorio. I kao što vidimo ovdje, niko od shaba uh, nije tvrdio za sebe i govorio da poznaje bolje Kur'ana od Laha i Mesuda. I to je bio, da ne kažem, konsendusa shaba, da je on najznaniji po pitanju Kur'ana. Kaže Mesud, bili smo kod Abdullah, ibn Omera radijallahu anbuma pa smo spomenuli ibn Mesud hadis Omer je tada rekao, tog čovjeka neprestano volim, otkako sam čuo nešto, otkako sam nešto čuo da lavo posanika ali i sada Čuo sam ga da je rekao, uzmite kirajat od četiri osobe, to jest pravino učenje Korana, ibn ummi Abda, to jest ibn Mesuda i s njimi počeo znači njega je prvog to je bio nadmak Ibn Ubn Abdi. Od Ubeja Ibn Kaaba, Salima, Ebu Hodefina u oslobođenog groba i od Muada Ibn Džabana. Ovo su, jeli, ashabi ili četvorica ashaba koji su najbolje poznavali prije svega kirajete ili pravilno učenje pravilno učenje Korana i načine, jeli, učenje Korana. Znamo da su kirajti, različiti krajati različita učenja Kur'ana u nekim je riječima samo je u nekim riječima odnosno različito izgovaranje tih riječi Ovo samo neke odlike kao što vidimo Abdullah ibn Mas'ud radila Talangu i ono što je naj važnije da o njemu znamo jeste da je najviše poznavao Kur'an odnosno Allahu k. Odlike Abdullah ibn Amra ibn Harama kaže Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu rekao Moj otec je poginuo na ugudu, otkrivao sam njegovo lice i plakao. To su mi zabranivali, a Allah u poslanika nije. To je poslaniku nije zabranjivo da plače. Fatima, Amro akšerka ga je oplakivala, pa je Allah u poslanika rekao. Oplakivala ga ti ili ne, meleki su ga neprestano prekrivali svojim krilima, sve niste tigli. Odlika Abdullaha ibn Selama. A, Amir ibn Saad prenosi da je čuo svoga oca kad kaže nisam čuo da je lahoposlanika ibn Selama rekao za nekog živog koji volja da je u džennetu izuziv za Abdullaha ibn Selama. Možda je to je li, ovaj ashab, možda to je ovaj ashab nije čuo, mada u drugim predajama i drugim hadisima se spominje je li, je li da je poslanik Elieh Salat Veslam se da i za druge ashave govorio, hoćete li da, da vam pokažem je jednog stanovnika dženeta ili hoće, sad će vam ući čovjek koji je stanovnik dženeta itd. Što znači da u drugim predajama se spominje da je poslanik Elieh Salat Veslam iza druge ashave govorio da je stanovnici dženeta, I u mnogim hadisma koje smo spomnjali ovom poglavu, vidjeli smo, jeli, da je poslanika Rehissala, to je srat, sam to govorio, kao i Zabuh Hureru, kada je rekao da, ga, da je čuo njegove korake, jel, da ga je pretekao u dženetu, da je čuo, čuo njegove korake, pa je spomenuo zbog čega, zbog ona dva rekata koja je uvijek klanjao nakon štegu zamest. Harash ibn al-Hur je rekao, sjedio sam u halki u džamiji, U je bio neki starac lijepa izgleda, bio je tu Abdullah ibn Seram. Počeo im je poučno govoriti. Kada je ustao, ljudi su rekli koga raduje da vidi dženetliju neka pogleda u ovoga. Rekao sam tako mi, Allah, pratit ću ga da saznam gdje moj kuća. Počeo sam ga pratiti, išao je sve dok, sve dok skoro nije izašao iz Medine. Potem je ušao u svoju kuću. Ja sam da tražio dozvol za ulazak, dozvolio mi je. Potom je pitao šta ti treba, vratić? Rekao sam, čuo sam ljude kada se ustao da kažu za tebe koga rado da vidi džanetliju, neka pogleda u tebe, pa sam poželio da budem u tome društvu. Rekao je, Allah zna kose džanetlije. Ali reću ti zbog čega su to rekli. Dok sam spavao, došao je neki čovjek i rekao, rekao mi, ustanj. Uzeo me za ruke i poveo sa sobom. Našao sam se na nekom putu na lijevoj strani, namiravao sam se zaputiti njime, pa mi je rekao ne idi tu da, jer su to putevi oni koji su s lijeve strane. Ashabuši mali koji spomenju Koran, oni koji su s lijeve strane. Potom sam se našao na pravi jasni putema s moje desne strane i rekao je idi ovuda. Doveo me do nekog brda i rekao mi penj Kada bi se počeo peljeti, padao bih na strađnicu. To se ponavljalo više puta. Potom poveo dok me nije doveo do nekog stuga čiji je vrh na nebesima, a dno na zemlji. Na njegom vrhu je bila jedna halka. Rekao mi je, popni se iznad ovoga. Rekao sam, kako da se popnem na to kad mu je vrh na nebesima. Uzeo me za ruke i bacio. Uhvatio sam se za halku. zadim je on udalio stup koji je pao A ja sam ostao obješljeno Halku sve dok nije sanulo. Došao sam nakon toga poslanika Eliehselat Vrsa nam spričao mu šta sam sanjao, a čovje bio san, čovje nije bila java, nije njegov doživlja. Rekao je, sad na poslanika Eliehselat Vrsa nam tumači san, puteve koje si vidio sa svoje lijeve strane, to su putevi lijevih. Oni u zaobod, na stramputici. A puteve koje si vidio sa svoje desne strane, to su putevi desni, a shabal je Brdo simbolizira stepene šehida. Ali ti ih nećeš dostići. Stup je Islam. Stup koji je vidio je Islam. A uže je uže Islama za koje ćeš se neprestano držati sve do svoje smrti. To me poslanik Alihi srlatu osam to nekako tomačio. Odlike, odlike sada imnimoada, Džabir imn'a bulah radijel lanovo prenosi da je lao poslanik Alihi srlatu osam odlika. Rekao dok je pred njima bila dženaza Saad ibn Muada rekao zbog nje se zatresao Arš svemilosti nog. Zbog dženaze odnosno zbog smrti Abdulaha ovoga Saada ibn Muada zatresao se Arš svemilosnog. To je velika odlika zaista, jer Abdullah Saad ibn Muad je bio jedan od ashaba koji su Uh, dali posebnu zaslugu u širenju i odbrani islama posebno u Medini. Uh, sad ime Moad je poznat po tome što je presudio jevrijima u Medini koji su izdali poslanikani isla, to sam je dogovor onoj ubici Ahzabu, odnosno ubici saveznika i ubici na Hendeku, pa je sad ime Moad presudio jeli, da se pogubi muškarci, a da se posta da se neać ostalo uzmu u roblje da se im etak uzme ili koristimo samana i to je ta njegova ta njegov sud je podržan s nebesa jel, odnosno spodžan od Allahu subhanahu wa ta'ala Al-Bara radijalahu anhu prenosi da je Allahu poslaniku alihi salatu wassalam dao neki svileni ogrtač pa su ga ljudi počeli da i diviti se njegovoj mekoći i nježnosti kaže Allahu poslanika alihi salatu wassalam je tada upitao za se divite njegovoj mekoći mahradnice sada i muada u dženetu su bolji i nježnije. I ovaj, znači, i ovo je primjer e, kada, je, kada je poslanik alijek srl.a. za nekog od ashaba je spomenuo da je u dženetu i da će biti stanovnih dženetu. Duša, ovo se ovo se desilo, je, nakon njegove smrti. Međutim, i za druge djel gdje poslanik alijek srl.a. je govorio da stanice stanovnice dženetu i da će biti stanovnih I još jedan hadis Će, I sa njim ćemo završiti odlike e, Ebu Talhi El Ansari i njegove suprige Umu Sule. Kaže, Enes Radel Anglo je rekao, Ebu Talhi in Umu Soleim in sin je umro. Pa, Umu rekla, pa je Umu Soleim rekla svojoj porodci, nemojte mu to reći prije nego što mu ja to kažem. Čima je djete koji Allah spanova i pogledam kako se njegova žena postavila kanje zrelo. Jeli i rekla je da da da mu ne govori, da mu niko ne govori, kmona to ne kaže. Abu Talha je potom došao, servirala mu je večeru, pa je jeo i pio. Zatim se nagizdala bolje nego ikada do do tada. To je privuklo Abu Talhnu pažnju i radio je s njom ono što mu radi sa svojom suprugom. Kada je vidjela da se zadovoljio, rekla je Abu Talha, šta misliš kada bi neko posudio nekom nešto? Pa potom to svoje zatražio. Da li bi mu oni kojima je posudio imali pravo to zabraniti. Odgovorio je ne. Odgovorio je ne. Rekla je tvoj sin je umro. Znači je pripremila da kažemo za tu vijest, za tu tešku vijest na jedan vrlo lijep način onako kako to, kako to jeste u stvarnosti, a to je da, da sve ono što na vlas, na vlas, na vlas, da je na vlasu manu tala dadne to je Sve što posjedujemo mi na ovom donjalniku stvareni Venješo pravi vlasnik to je to je lavo. Bilo da se radi prije svega o našem životu i našoj duši. I naša duša lavo pripada. Zato je poslanik neki slat se nam se često zapinjao takoj mlagajuće ruci moje duša i moj život. Tako i naša a, naši meta, sve što posjedujem rodijalci, djeca i supruge i sve ostalo pripada lav, nije to naše. I zato čovjek tako treba igledati kao neko pozamljeno stvar. Tako da će svaki gubitak na dunjalku i u dunjalkom životu lakše podnositi. Každa se je naljutio i rekao, pustila si da se on nečistim, pa si me da obavijestila mu sivu. Zatim je otišao Allahom poslaniku alaih salat vrsalam i obavijestio ga šta se desilo. Allahom poslaniku alaih salat vrsalam je rekao da vam Allah dane beričet u prošloj noć. Te noći je Jednodug, u musulim je zatrudnjala. Jednodnog je Allahom poslaniku alaih salat i ona je, to je što u Musa većem, bila sa njim. Poslani se, Allahom s.a.v. kada bi došao do Medine, ne bi direktno razio u grad, nego bi se zaustavio prije ulaska. Kada su se približili Medini, došli su i ovoj porođajni bolovi. Pa je Talha ostao s njom na tom mjestu. Allaho poslanik, alaih s.a.v. nam je srednjim, krenuo, a Talha je rekao gospodaru, ti znaš da ja volim krenuti s Allahom poslanikom, alaih s.a.v. Kada on krene i zaustaviti se s njim, kada se on zaustavi. Međutim, sadbe me ovo, kao što vidiš, priječilo od toga. U mu vreme tada rekla, Ebu Talha, bol mi je prestao, zato kreni. Krenuli smo, porođajni polovi su joj se vratili kada su stigli Medinu i rodila je dječaka. Majka mi je tada rekla, Enese, neka ga niko nezadoji sve dogane ga ne poslaniku, Ali Isra. Kada je osvanilo, uzeo sam ga i odnio do poslanika. Kada sam stigao do njega, on je u ruci držao spravo za žigosanje životinja, rekao je, nakon što me ugledao, da se u Musoleji nije porodila. To mi se pitao je, da se u Musoleji nije porodila, rekao sam jest. Ostavio je ono što, što mu je bilo u ruci, donio sam mu dijete i stavio ga u njegovo krilo, poslanika je zatražio medinske hurme Ajwe, poznata vrsta hurmi koja se spominje u Hadisima, to hurma koja je zaštita od sjehra, sa žvakovih je dok se nisu smekša, potom stavio dičakova usta, dijete se počelo oblizivati, pa lao poslanika ali ih sallatu v'sallam rekao, pogledajte koliko ensarije vole hurme, potom ga ja je potreo policiju, da mu ime Abdul i dao mu ime Abdul S ovim ćemo završiti i molim Allah subhanahu wa ta'ala da ovo što smo čuli ovim vrlim i plemenitim ashabima da bude nama podstrijek, da se makar djelomično ugledamo na njih da se ugledamo na njihovu čestitost, njihovu ljubav prema Allahom poslaniku alaih salatu wasalam i na njihovu vezano za hirat to je najveća vrlina ashaba Allahom poslaniku alaih salatu wasalam i na jer oni su više bili vezani za Hiret nego za Dunjavu. Neko će kazati, čak bilo je prigovora kao da su ashabi živjeli u vrlo teškim vremenima u ospudicine i maštini pa kao nisu imali prilike da jeli, ovaj, ni razloga ni ovaj, uzroka kada se vežu za, za, za Dunjavu. Međutim, to nije tačno i u, u to vrijeme, u tim vremenima Bila, bila su bogatstva i izazovi je i ovaj a, blagodati ovog svijeta junaci koji koji koji je željio dunjavu mogao je krenuti dunjavu međutim njihova prednost je bila u tome što su oni odvojeni u je u društva lavo posanikala i slatno to je njihov odgovor bio direktno pod je nadzorom lavo posanikala i slatno to je ta ruka prednost ono strana prоste jeste da se što češće družimo sa hadismama poslanika Islavizma, da ih čitamo, da ih često čitamo. Iako ne, ti hadise mogu pročitati ovaj, u nekoliko mjeseci svi, svi hadijskoj izabilježeni, međutim, treba ih često čitati i čitavati jer oni moraju biti naša svakodnemca. Naša svakodnemca i sve što više slušamo je li o, o siri ili o hadismama poslanika Islavizma, sve što više čitamo Sve, su, sve nam je bliži i poslanika, ali je svala, to su nam je spali. I sve više pamtimo od njihova života i na taj način smo, jele, makar na taj način smo im bliski, i ovaj, eh, pokušavamo da se ugledamo na njih i na njihovu čestost. Molim Allah subhanahu wa ta'ala eh, da nas učine do njih koji eh, hode njihovim putem, koji slijede njihovu praksu i da nas sjedini s njima u džennetu u okviru svoje milosti. Amin, ar-ba, na, na, na, واستغفروا الله علي ولكم فاستغفروه إنه هو بفور رحيم